Möjligen kan dock förleden stickil vara ett diminutivum till ordet isländskans sticka, femininum stång stöke, norska dialekter sticka, bland annat Gärdesgårds stör, svenska dialekter sticku, inom parentes vendell Att Gärda med stickil stör avser tydligen en provisorisk hängnad, medan kärlen ännu var kvar, och några störar alltså icke kunde drivas ned i jorden. Troligen användes den endast till reparation av en fast hängnad på sådana ställen där denna hade fallit ned eller skadats under vintern. Naturligtvis kunde ingen sådd börja förrän källan var ur jorden. Note 3. Citat skola dock hans böter icke vara större. Slut citat från svenska. Var i hans ty mere. Enligt handskrift B. Handskrift A har istället var i en bondans e i. Böter han dy mera. Parenthes, citat) Det var bondens ensak. Icke ska han böta mera än så. Slut, citat och parentes. Vilket säkerligen är ett fel. Skrivaren av hans skrift då har sannolikt i sin förlaga läst Var i ensak inom klammer istället för ej sak. Slutklammer hans fy vilket icke gav någon mening, och vilket han därför har sökt att efter bästa förmåga förbättra. Om gärdesgårdar kring åkrar och ängar ser även flock 21 och flock 7-principium och 7-1. Not fyra citat alla böter till tre örar är om målsäganden sensak, slut citat. Detsamma var färligt även med andra böter som icke uppgingo till en mark. Så stadgas i flock 173. Citat, alla böter i örar ska målsäganden själv uppbära. Slut citat. Och i mannhälgtsbalken 4.1 Citat, alla böter i örar och alla lytusböter och allt det som läggs till under fritid det tager målsäganden ensam. Slut citat. Jämför flock 24 principium och flock 27. Motsvarande regler i Upplandslagens byarlagsbalk 4.1 Citat, öresböter men en dela. Och markersböter skulle gå i tre skift. Slutsitat. Bestämmelserna i flock 1, och 2 principium är ootvivelaktigt ett inskott i texten. Jämför nedan not 18. Not 5. Citat. Allt nom är avlagt i alla mål. Slutsitat. Fornsvenska all nam, Sen avlagd i allum sakum. Nom. Svenska nam. Neotrum egentligen tagande. Parentes till verbet. Isländskans nema, tyskans nemen taga. Slutparentes. I landskapslagarna självtäckt. Det vill säga ersättning som en fordringsägare själv tog hos en gäldenär till gottgörelse av sin fordran. Sidan 136. Enligt västmannalagens, manhälgtsvalk 2512 25:12, var det förbjudet att taga utom utomför konungens utskylder, för kyrkobygge och för underhåll av ledungsskepp. Men säkerligen har Nåm varit tillåtet även i andra fall, må hända särskilt för gälld. Typ på ett annat ställe i lagen, manhälgtsvalken flock 20, omtalas att västmanlänningarna för rätten till enskild förlikning och för rätten att taga om varje år gå ut en skeppsvist till konungen. Enligt Upplandslagen var det tillåtet att ta om för upp till en halv mark. Upplandslagens ärvda balk 25.1 med not 74. Enligt Örskötalagen var det efter en rättsutveckling som lagen skildrar förbjudet att ta om Se Örskötalagens rättegångsbalk 3.2. Örskötalagarna visar även en inskränkning i en tidigare, mer omfattande rätt att ta Nån. Se kommentaren till Örskötalagen, rättegångsbalken, not 31. Not 6 jämför rättegångsbalken 11-2. För konungens utgärder fick man tag om även under fridstid, för gälld endast mellan fridstiderna. Jämför även flock 27-2 med kommentar. Not 7, citat, sedan domaren har fällt dom ska han utse sex män, Slut, citat. Forn svenska Fornsvenska domarens dom ska han sex män nämne. Den fornsvenska texten är oklar. I det följande säger sig tid att domaren ska på tinget utse de sex männen. Det är alltså tydligt att han syftar på domarens. Not åtta, då konungen får andel i böterna, ska exekutionen ske genom länsmannen. Not nio och sista meningen är en upprepning av vad som förut har sagts. Istället för paragraf 1 har han skrivit B följande korta text. Citat alla böter till tre örar är om målsägandens insåg. Om man ska nödga och ta nom för böterna, så ska man också taga nom för alla böter som dömas ut, vem de än tillkomma. Slut citat. I den yngre lagtexten i hans skrift B har man sålunda återgått till ett äldre rättsförfarande med nom, som i hans skrift A uttryckligen är förbjudet, utom i ett par begränsade fall. Se inledningen sidan 22, romersk siffra. Byggning av balken 1, -1 borde på grund av sitt innehåll rätteligen ha haft sin plats i rättegångsbalken. Not tio åkerredskap från svenska varfang egentligen redskap till vår arbetet. Not telve selstropp från svenska Feminin om den korta rem eller hank varmed med skackeln fästes vid selen. Svenska dialekter ala inom parentes åla dragstroppar i en sele. Den rem som trädes genom skackeln och var i selpinnen sättes. Sammanvriden hank av björk eller en hopvriden vidja istället för selpin. Rie, sidan 6, 839 och vendel. Norska dialekter, arda, ora, åsen, ross. 12. Orderschaklarna. Fonsvenska, arda skeder. Ordet är i Fonsvenskan endast belagt på detta ställe och dess betydelse är därför oviss. Av sammanhanget framgår att det är en del av orden som avses, dock icke bilden. Det måste vidare vara en del som kunde skälas för sig. Det ligger då närmast till hans att tänka på draganordningen, svängeln eller skacklarna. Svenska dialekter har orderskid i betydelsen plog eller orderskackel, plogrede, sevendell. Norska dialekter skaid betyder bland annat hammel, tvärstycke, in mellan skaglarna på en släde. Se Not 13. Det är påfällande att stöld av billen straffas med så höga böter i jämförelse med stöld av orden, utan bill eller åderskacklarna. Billen har tydligen varit den ojämförligt värdefullaste delen av orden. Den var av järn under det att de övriga delarna vore av trä och lätt kunde ersättas. Not 14. Åkerharv, fornsvenska ackerharv för maskulinum herve, neutrum. C.V. Jansson i ordgeografi och språkhistoria 1936, sidan 26. Not 15 i förra fallet då böterna vore tre marker är det fråga om ett tillfälligt borttagande och olovligt bruk av en harv under vår arbetet. I senare fallet då böterna vore 40 marker om verklig stöld och förstörande av harven. Det som i detta fall städgas om harv var givetvis tillämpligt även för order och seldon. Not 16, hans skrift B, tillägger här... Citat och två. inom parentes och toum, slut citat det vill säga vittnen. Not 17 bestämmelserna i den sista meningen om storleken av den edgärd som svaranden i olika fall skulle prestera skulle rätteligen ha fått sin plats i rättegångsbalken. Med flock 2 principium om stöld av åkeredskap jämför flock 85 om stöld av skörderedskap. Sedan 137 Not 18, här fortsätter sammanhanget från flock 1 principium. Not 19 D, det, det vill säga åkrar och hjärdesgårdar. Not 20, ett störpar, från svenska störmall. Ordet är belagt endast här. Enligt Schlyter betecknar det mellanrum mellan två störpar i en hjärdesgård, svenska dialekter störgolv, eller och själva störparet, svenska dialekter hot. Nord 21, handskrift B har istället rubriken om delning av åker och om på åker, vilket bättre svarar mot flockens innehåll. Nord 22, åken delades i tegar efter byamål, det vill säga efter böndernas olika andel i byn, ser flock 11. Detta tillgick tydligen så att två motsatta sidor av åkern delades efter byamål, råmärken uppsattes vid gränsen mellan de olika tegarna, och sedan plöjdes raka fåror mellan dem mot varandra svarande råmärkena. Denna delning gjordes sannolikt om för varje år för att varje bonde i byn efterhand skulle få skörda på åkrens olika delar. Om bönderna i byn vore fyra låg och deras lotter första året exempelvis i ordningen ABCD, Andra året BCDA, Tredje CDAB Och så vidare. Not 23. Skära, det vill säga skära, säd, skörda. Not 24 nödsyn från svenska nödsyn, då käranden på grund av svarandens tretska måste utse alla synomännen. Nöd har här betydelsen tvång, nödvändighet. Troligen ligger i uttrycket en ordlek så som sliter på pekat. Det finns ett annat ord från svenskans nödsyn, isländskans nödsyn med korty, som betyder nödtorft, behov, nödvändighet. En nödsyn omtalas även i flock 72. 2 Not 25, citat, han ska för synemännen visa hur byn är delad, slut citat. Fornsvenska, han ska by fir i synamännen bryte. Det vill säga han ska utreda hur mycket var bonde i byn har rätt till efter rätt mål. Vägledande var här vid tomternas storlek efter principen att tomt är åkersmoder, se flock 11. Not 26 citat om all ingärdad jord slutsitat citat från svenska om um allt gärde. Not 27 om delning av ängs i flock 71. Not 28 så bestämmelser om delning av åker och äng i flockarna 3 och 4 är då utförligare än motsvarande bestämmelser i upplänslagens biherlagsbalk 12 och Västmannalagens byggnadsbalk 12. Not 29 hans skrift B tillägger Citat och bärning av säd i lada. Slutsitat. Detta åsyftar innehållet i paragraf 2. Not 30 avtäckt, svenskans avtäckt. Femininum egentligen borttagande. Till taka av, taga bort. Kläder eller redskap som man i syfte att använda det som bevismedel tager från en person som blir gripen på bar gärning med stöld, eller hor. Not 31, han, det vill säga åkrens ägare. Not 32, citat, så som i lagen är stadgat, slutcitat, det vill säga i byggnadsbalken av 1 Not 33, böterna är alltså förstölda vax på oskuren åker nio marker, ur skylar på åkern tre marker, på skuren åker tre örar. Not 34, citat, brister han och eden, ska det utsökas efter landets lag, så som sagt där. Slutsitat från svenska. Fals att Ede sökis efter landslagum som skilt är. Förmodligen åsyftas senare delen av flock 5 principium. Motsvarande regler skulle tillämpas här. Om åkerns ägare beskyllde någon för att ha stulit från en skyl skulle han styrka detta med sin egen ed. Beskyllde han honom för två skylar skulle han styrka det med sin ed och ed av en granne. Beskyllde han honom för tre skilar skulle han styrka det med sin ed och ed av två andra. Not 35, citat under tak och teckning, från fornsvenska under tak och träggje. Allittererande ordförbindelse känd från södermanalagen och Upplandslagen, Bialagsbalken 12 principium och 13.1. Not 36 jämför bestämmelserna om tjuvnad i tjuvnadsbalken 3. Sidan 138 no 37 motsvarande bestämmelser om oslagen äng i flock 83. Förbestämmelserna i flock 52 och 83 jämför Upplandslagens bia 91 och västmanalagens byggnadsbalk 81. Not 38 citat ed av grannarna. Slutcitat från svenska granna ever. Masculinum ed av alla grannarna i en by. Jämför med samma betydelse gransla ever. Eder. I Dalalagen tjunas balken elva. Den som hade förlorat en skyl skulle först gå ed därom och därefter skulle de övriga byamännen Sverige att de icke hade tagit den. Not 39. Hans skrift B har här nytt kapitel inom parentes 6 med överskrift om olovligt betande sker på åkrar eller ängar. Not 40 om intagande av kreatur se flock 6. Not 41, om vad, se inledningen. Not 42, handskrift B har här nytt kapitel inom parentes 7 med överskrift om skada på åkrar eller ängar. Not 43, handskrift B har en annan ordning, hästar, nötkreatur, får, jätter, gess, men i sak föreligger ingen olikhet. Om lagalösen lösen för intaget kreatur, se även flock 28 principium och 31 principium. Om lagskilling ser flock 15.1. Not 43a. Citat. Då ska den som tog in dem lägga ansvaret för dem på honom. Slutsitat. Svenska: läggi där han som intog hins värnath a. Det vill säga han ska frånsäga sig allt ansvar för dem under den tid det är att intagna hos honom och överlåta detta på ägaren. Jämför flock 31 principium om kreatur som tagits in från olovligt bete på en annan söar. Citat återlöser han i sitt kreatur och bjuder rätt inom tre söndagar, då ska det sedan vara i ägarens vård och ansvar. Händer det att kreaturet fördärvas eller dör, ska det vara hans skada som ej ville återlösa sitt kreatur. Slut, citat. Not 44, citat grannar eller närgrannar. Slutsitat, svenska granna eller nagranna. Troligen detsamma som byarlagsmän, bya män och män, Byggda män. Not 45 jämför flock 31. Citat, om intagande av kreatur från öar. Slutsitat. Not 46, hans B tillägger, citat, och stöld av stång och påverkan på ängar. Slutsitat, vilket åsyftar innehållet i paragraferna 1 och 2. Not 47 Mortensmässan den 11 november. planslagens byalagsbärg 10 har istället den mera obestämda terminen. Citat till dess grind fryser i vidjering. Slutsitat. Jämför även Västmanalagens byggnadsbalk 9 och Dalalagens byggnadsbalk 22.1. Not 48 jämför flok 8.2. Citat om någon utan tvång låter sin äng stå till skada. Slutsitat. Not 49. Citat alla de som håller laga hängnad så som sagt där skulle vara saklösa. Slut citat. Vi vill säga de har fullgjort sina skyldigheter i detta avseende och kunna icke ådömas böter. Not 50 om den 29 september. Likaså Västmanalagens byggnadsbalk 9 principium. Upplänslagens bjälakspälk 10 har till senare vårfru dag den 8 september. Dalalagens byggnadsbalk 81 till Iliansmässan den första september Not 51 Nämnden och synen betecknar här samma sak Nämnd egentligen nämnande utseende sedan det utsedda Syn avser målet en nämnd för att syna En synenämnd som på grund av svarandens trättska i sin helhet utses av käranden Kallas i flock 3 nöd, syn. Not 52, flock 7, 1 och 2. Om ängar svarar mot flock 3 om åkrar. Not 53, citat, hållfast och fullgod, slutcitat Fornsvenska viger och välbo in. Hanskrift A och B, allitererande förbindelse. Fragmentet i Göttingen har, faster och välbo in. Not 54, citat, alla skola svarar för vägled, slutcitat nämligen att det är stängda. Vägled farliv. Not 55 jämför Dalalagens byggnadsbalk 43. Omgrindar ser även flock 9, 2 och 3. Not 56. Citat. Nu låter någon utan tvång sin äng stå till skada. Sedan alla havar bärgat sitt hö. Slutsitat. Fornsvenska. Nu kan nåkor äng till angs sättje att thranga lösu. Sedan alle havar hö sinuburgit. Samma uttryck i Flock sju Principium. Kan åker så illa vilider vara att han läter korn sitt adrangalösu till angstanda, sedan alger uppburgit tava. Det förekommer även i Dalalagens byggnadsbalk 41, Egu till angstetja. Och i Västmanalagens byggnadslag 9. Latta, Säv, Sina till angstanda. Troligen är och de allitererande förbindelserna ursprungliga. Äng till anks, egu till anks. Citan 139. Not 57. Citat. Taga dom på att om saklöst få på hans hjärtesgård stå teppa igen alla led. Slut. Citat. Från svenska doma till taka. Gardsto hans att saklös ulith ater teppe. Hans skrift A. Istället för de tre sista orden har han skrift B. lith teppa. Fragmentet i Göttingen, Atter, Teppa. Möjligen har den ursprungliga texten varit A. hans. Ett A kan av en skrivare ha blivit förbisett på grund av att det föregående ordet slutar på A. Från svenskans Gärdstuh, även i flock 14-2. Femininum, svenska dialekter Gårdstuh, inom parentes Vendell. Gärdskårdstuh, inom parentes Gärdselstuh. Stället på marken där en Gärdesgård fordom stått. Märk efter en uppriven gärdeskord. Not 58, handskrift B har här nytt kapitel, inom parentes 11 med överskrift om stöld av skörderetsskap. Not 59, hörefsa, fornsvenskans anherf, femininum, inom parentes V. Jansson, jordgeografi och språkhistoria 1936. Hävel, fornsvenskans häfle, maskulinum, svenska dialekter, hävel, hävla inom parentes regeven saob stång att bära hö på högrep. Lässestång från svenska lässistång, femininum svenska dialekter lässstång, stång som läggs ovanpå ett hö eller sädeslass för att kunna fästa ombindade ombinda det. Krokrep, från svenska krokrep neutrum, rep varmed med ombindes och vid vars ena ända en krok i fäst. Medelst vilken repet fasthåller änden av lässestången. Not 60, citat, saklöst håller honom kvar, Slutcitat, nämligen genom att ta hans saker från honom, jämför det föregående. Med flock 91 och 1 jämför Örskötalagens byggnadsbalk 4 principium. Not 61, handskrift B har här nytt kapitel inom parentes 13 med överskrift om en grind blir nedkastad. Not 62, citat, fyllnad för renar, från svenskans rena gösel, betecknar gottgörelse, ersättning för renar, det vill säga tillökning i jord som ges åt en vars åkerteg stöter in till en väg eller en gångstig. Not 63, Handskrift B, börjar här ett nytt kapitel, inom parentes 15 med överskrift, om stöld av värtor och bönor, om stöld av lin eller hampa och av rovor. Not 64, Handskrift B, tillägger... Citat, skäl han lin eller hampa från åker eller ur vatten och blir tagen på barjärning böte han tre marker. Blir han i tagen på barjärning gärning värja han sig med tolv män sed. Slut, citat. Sannolikt tillhör detta den ursprungliga lagtexten och har blivit överhoppat i hans skrift A. Det föregående slutar med samma ord, värja han sig med tolv män sed. Med flock 10 1 jämför Västmanalagens manhälgtsbalk 26-11. Not 65, ett rovland, fornsvenska rofnaverk, hanskrift A, rofnavret, hanskrift B. Den senare läsningen är säkerligen den ursprungliga. Not 66, hanskrift B har här nytt kapitel inom parentes 16 med överskrift om stöld av kol eller lök och om stöld ur trädgård. Not 67, råda över tomtstämman, fornsvenska stem nu råda det vill säga deltagare i överläggningar och beslut i den sammankomst som hålles angående bytomternas delning, har rösträtt på tomtstämman. Not 68, citat, göra byn rymlig, Slutcitat från by rymma, det vill säga lägga ut tomterna på en större markyta. Not 69, jämför Dalarlagens byggnadsbalk 19 principium, citat, om en by är lagligen skiftad, då är halvby lika med halv, by lika med halv. fjärdedels, by lika med, fjärdedels. by lika med åttondedels, slut citat. Byamännens tomter skolas sålunda till storleken vara rättvist avpassade efter byamål, det vill säga efter böndernas andel i byn. Jämför upplandslagens byggnadsbalk 1, citat, tomt ska man börja efter byamål, efter penningland, öresland och markland. Slut, citat. Not Note 70. Citat obrukbar mark. Slutcitat från svenska oförre neutrum. Mark som icke kunde användas till bygge eller till kolgård och dylikt. Exempelvis berg eller bäck. Not 71. Fyllnad från svenska gössel. Gottgörelse eller ersättning för den obrukbara marken. Jämför not 62. Not 72, citat 1 som vill göra byn rymlig, slutcitat. Från svenska, Then, utelämna text, rymme vill. Uttrycket innebär här möjligen detsamma som påkallar nytt skifte. Det förefaller sannolikt att det är övergång från hammarskifte till solskifte som åsyftas. Jämför ovan not 68. Sidan är 140. Not 73, jämför upplandslagens byggnadsbalk 1-2. Citat, ingen får väcka krav om skifte av by som äger mindre än en fjärdedel av byn. Slut citat. Och byggnadsbalken 1, principium. Citat, och tvingar en fjärdedel av byn en annan fjärdedel till skifte och halva byn den andra halva. Slut citat. Enligt aditamenta 5 som sannolikt har tillhört den ursprungliga texten av Södermanalagen har citat en fjärdedels by rätt att kräva skogen till skifte. Vare sig det är en eller flera som äger fjärdingen. slutcitat. Not 44 Han, det vill säga den svarande. Not 45 Citat. Böter för Odalbrott. från Fondsvenska Odulbrutt. Neutrum. Se. Jordabalken nio principium. Not 46 Citat. Allt hammarskifte var det avskaffat och har icke vitsord. Slut citat från svenska: Var i all hammar, av avlagd och Havi vi en viss I motsats till rätt eller solskifte, för vilket i landskapslagarna finnas tämligen noggranna bestämmelser, talas om äldre förhållanden då en by sades ligga i hambri och i foni skift. Upplandslagens byggnadsbalk 1 principium och västmanalagens byggnadsbalk 1 principium. Uttrycket är till sin innebärd oklart och ingen i källorna lämnas någon redogörelse för detta, vårt äldsta skiftesbeskaffenhet. litteraturanvisningar lämnas i svenska landskapslagar. Se upp byggnadsbalknot 2, sidan 187. Senare har utkommit S. Eriksson, Klungby och Hammarskipt. I nomina germanika, 1935, sidan 334 och följande sida. Jämför även G. Havström i svensk historisk tidskrift 1937. Anmälan av K. Vyrer. Baiträget sur ältesten agrager schiste. Delskarmannischen Nordens. Not 77. Citat, nu är tomt åkers moder. slutcitat. Svenska Nu är tomt teg moder. Det vill säga åkern ska delas i tegar. Vilkas bredd svarar mot tomternas storlek i byn. Samma allmänna rättsbud i Upplandslagens byggnadsbalk B26- Västmanalagens B26- dalalagens B40-principium- och Magnus Eriksons landslag B5. Detta var huvudprincipen för solskiftet. Därför inskärpes den så uttryckligt i Södermannalagen. Citat, åker ska man lägga efter tomt. Om någon vill dela på annat sätt har han icke rätt till. Har det varit delat på annat sätt, då har den rätt som vill lägga åkrar efter tomt och efter rätt solskifte. Slut, citat. Om någon av byamännen vägrar... Må han saklöst hava sin åkerlott i varje gärde under två år och sedan ska hela byn gå till rätt solskifte. Slut. Citat. Not 78. Citat mellan bild och Bergning. Slut. Citat. Fornsvenska Mellum, bild och Byrde. Hans skrift B har Byrgda. Det vill säga mellan vår arbetets slut och slottens början. Samma itererande uttryck förekommer i flock 14-2. Jämföra skötalagens byggnadsbalk 1, 2, citat. Nu ska han på känlig tid kräva mättning av byn. Det är måndagen efter den lagtingsmåndag som är näst efter pingst. Ty man må ej driva en annan från hans hem om vintern eller om vårtiden, då han ska så. Sedan ska han föra saken till slut genom stämning till alla tre tingen före skörden, ty det skola så sin vårsodd i gamla skiftet och plöja träda i det nya. Slut, citat. Upplandslagens byggnadsbalk 1 principium, citat, ska en var så sin träda, och sedan ska nytt skifte ske. Slut citat. Not 79 i handskrift B följer här, additamenta 4. Not 80, citat, till vinterdagarna. Slut citat, från svenska, till vinterdaga. Det vill säga dagarna omkring 14 oktober, då vinterhalvåret ansågs börja. Jämför uttrycken efter vinternatt och före vinternatt Flockarna 22, 2 och 25 Se en litberg första vinterdag I etnologiska studier tillägnade en Hammarstedt 1921 sidan 152 och följande sida Notat till Citat möta en by sägår en annan bys diken som är ogrävda. grävda Slutsitat Fornsvenska Möte, Byeland, Andra, Bolsta, Vadicum, Dem, Skorin, Äru. Not 82. Den som har gjort röjningen har alltså rätt att behålla den under två år och så som lön för sitt arbete taga en skörd och en skörd Notat Not 83. Tvisten gäller alltså huruvida nyodlingen ska utmärkas med nedsatta råmärken eller endast uppmätas. Enligt flock 3 nedsattes råmärken mellan åkertegar Enligt flock sju uppmättes ängslotter med stång. Att citaten ska ha hava vitsord som vill sätta ned och ej den som vill mäta med stång, slut citat, innebär alltså att röjningen ska användas till åker om någon av byamännen yrkar på det och icke till äng. Not 84 om citat fastgärdesgård, slutcitat ser flock ett principium. Med bret menas ett enstaka liggande inhängnat åkerstycke intaga nyodling. Sidan 141, flock 132 överensstämmer med dalalagens byggnadsbalk 41. Det är tydligen en gammal bestämmelse som har blivit bevarad i dessa lagar. Not 85, citat om gräns mellan byar, slutsitat. Fornsvenska om um bolstäva skjäl. Fornsvenskans bolstäder maskulinum, betecknade samma som byr, men har mera avseende på den tillhörande jorden, åkeräng och skog. Not 86 17, och landslagens byggnadsbalk 17.5 och västmannalagen B. 17.5 har något utförligare. Citat. Mötes två betesmarker som hörer till olika byar. Då får klöv gå samman med klöv. Om och den ena betesmarken är mindre än den andra. Och ingen delar får taga in kreatur för den andra. Om mycket den ena byn själv vill gärda kring sin mark. Slut. Citat. Jämför Örsköta lagens byggnadsbalk 13.2. Citat. Nu gränsar beteslöt mot beteslöt. Där ska ej vara gemensam gärdesgård. utan där må hornfä gå med hornfä och hovfä med hovfä. Man får där icke taga in i hus en annans fänad för honom. Slut, citat. Uttrycket. Där gange horn, gen horne och hov, gen hov. Örsköta lagen, Eller där ma klöf, om um klöf, ganga. Upplandslagen är utan tvivel en gammal logisk rättsats. Den möter även i gula tingslagens bestämmelser om sättrar sig gula tingslagen 84. Där ska möta hon Hone och hofer Hove. Not 87 till grund för flock 14 principium ligger uppenbarligen upplandslagens byggnadsbalk 17.5 första hälften. Men Södermannalagen har betydligt förkortat förlagens text. Av de tre första meningarna i denna har blivit en- Upplandslagens fjärde mening motsvarar södermanalagens tredje. Den följande femte har uteslutits. Upplandslagens sjätte mening motsvarar starkt sammandragen. södermanalagens fjärde, den följande sjunde, har uteslutits. Emellertid har i södermanalagen tillagts bötesbestämmelser, andra och sista meningarna, som saknas i Upplandslagen. Not 88, fem stenar rör från svenska ringrören i utrummet. Råmärke som består av fem stenar, en i mitten och fyra där omkring. Not 89, om råmärken mellan byar, se vidare i flock 23. Jämför upplandslagens byggnadspel 17.5. Citat alltid då Gärdesgård ligger mellan byar, ska den gå rätt mellan rå och rör. Hittar man i rå och rör, då får Gärdesgårdar vitt sort. Slut citat. Not 90, citat, laga, hängnad, Slutcitat fornsvenska, lagvärn, femininum, se flock 1, principium och flock 7. Not 91, rubriken saknas i hans A som låter texten i flock 15 följa i omedelbart sammanhang med den föregående flocken. I hans skrift B följer omedelbart efter rubriken Aditamenta 5 som innehåller allmänna bestämmelser om olovligt huggande i skog och om delning av skog. Sannolikt har detta stycke tillhört den ursprungliga texten av Södermanalagen och endast blivit överhoppat, liksom rubriken i hans skrift A. Not 92, citat, det kallas Ollonskog som räcker till för tio och svin och ej skog som är mindre. Slutsitat. Fornsvenska Vän heter Gissningaskoger- Amma skippa tio svin och ej den minne är. Detta är uppenbarligen endast en juridisk definition, liksom även i det föregående, som citatfull Ollons skog, svenska följder gissningaskoger, Slutcitat fastställs en sådan som räcker till för 40 svin. Ordet gissningaskoger är känt endast från Men Möjligen är det bildet på svensk dialektalt giss med hårt g- det vanliga lockordet till svin. Serie Vendell, Jalmar Idefors, F. Arkiv för nordisk filologi, 47, sidan 32 och följande sida. Not 93, den sista meningen finnas endast i handskrift B. Den är sannolikt överhoppad i handskrift A och tror att ha tillhört den ursprungliga texten. De fyra sista meningarna utgör att till sitt innehåll en upprepning av de bestämmelser som förut har givits i samma flock. Citat. Hugger han en full fjärdedels skog, böter han 10 marker. Hugger han en halv skog, böter han 20 marker. Hugger han en hel skog, böter han 40 marker. Slut. Citat. Not 94. Med flock 15 principium jämför upplandslagens byggnadspalk 14-10 och västmannalagens byggnadspark 146. Om huggande av ek i annan skog handlar även flock 174. 4 Not 95. Lagskilling. Svenska laga skilinger, laga lösning, laga lösen. Fyra svin för en örtuk. Jämför laga lösen, flock 6-1 och laga gälld, flock 24-1. Not 96 med flock 15-1 jämför Upplandslagens byggnadsbalk 8 och västmanalagens byggnadsbalk 7. Om fridlysning av Ollons skog handlar flock 28. Sidan 142. Not 97, hanskrift B tillägger och kländer för ek. Not 98 handskrift B tillägger eller var det en är. Not 99 av skog från svenska av fullomgissningaskogen, jämför ovan not 92. Not 100 flock 16 överensstämmer i stort sett till sitt innehåll med upplandslagens bjälklagsbalk 148 och 9. Not 101, hans skrift B tillägger och avflående av näver. Not 102, Valborgsmässan den första maj. Not 103, förra delen av flock 17, principium överensstämmer med upplandslagens byalagsbalk 14, principium och 14.1 och är utan tvivel lånad därifrån. Senare delen, parentescitat blir han i tagen på bar gärning, utelämna text böter han tre marker, slut och har däremot ingen motsvarighet i upplandslagen. Not 104 flock 171 överensstämmer med upplandslagens bjälklagsbalk 142. Not 105 flock 172 överensstämmer med upplandslagens B 143. Not 106 handskrift B har här nytt kapitel inom parentes 24 med överskrift om huggande av hassel och ek och apel och om avtäckt i skog. Not 107 den sista meningen finns endast i handskrift B. Den har tydligen blivit överhoppad i hans skrift A på grund av att föregående mening slutade med samma ord. Not 108 jämför ovan flock 1-1. Not 109 flock 17-3 överensstämmer med upplandslagens byarlagsbalg 14-4. Not 110 flock 17-4 överensstämmer med upplandslagens byarlagsbalg 14-5. Bestämmelserna som uppenbarligen är och lånade från Upplandslagen strida med avseende på bötesbeloppen mot vad som förut i flock 15 principium blivit stadgat om huggande av ek i annan skog. Not 111. Enligt Upplandslagen är och böterna tre örar. Not 112. Istället för orden för varje har handskrift B- Citat för en apel, lika mycket för ännu en och lika så för en tredje. Slut citat. Enligt upplandslagen är och sex örar. Not 113, flock 175, överensstämmer med upplandslagens 14, 146. Not 114, orden till tecken och till vedermäle. På fornsvenska till skiele och till vidermäle. Saknas i Upplandslagen. Not 115, det vill säga även käranden för avtäckten. Not 116, istället för orden då han gjorde avtäckten till lagarett och ej till rån, har Upplandslagen endast och gå därpå. Not 117, istället för sista meningen har Upplandslagen, citat, vill han föra fram vittnen om lov mot honom, ska han göra det med två bofasta män, slut citat. Flock 17-6 överensstämmer i stort sett med upplandslagens bialagsbalk 14-7. Innehållet i upplandslagens B-14 har så blivit omgrupperat i södermanalagens byggnadsbalk 15-17. Så att flock 15 principium svarar mot upplandslagens byarlagsbalk 14-10, flock 16 mot upplandslagens byarlagsbalk 14-8-9 och flock 17 mot upplandslagens bialagsbalk 141 1 till 7 Not 118 handskrift B-tillägger blir den högre än den bör vara. Not 119 handskrift B-tillägger och blir högre än den bör vara. Not 120 flok 181 överensstämmer i stort sett med uppläggslagen spjälagsbelag 24 principium. Not 121 handskrift B har istället Citat, går sådan eld längre och blir högre än den bör vara, brinner endast ett hus upp. Slut, citat. Not 122, handskrift B har sex marker. Detta stämmer med upplänslagen och är sannolikt det ursprungliga. Not 123, istället för de sista orden har upplänslagen by och bonde. Flock 18 överensstämmer tämligen nära med upplandslagens byarlagsbalk 24 -1. Not 124, första delen av Flock 18, 3 saknar motsvarighet i Upplandslagen och är tydligen ett inskott i södermanalagen. Upplandslagens text, b 242 lyder Citat, nu bär någon eld till skogs och vill bränna Svedjeland. Far elden vidare än den bör vara, då ska han kalla på grannarna. Slutcitat och så vidare. Not 125, citat, byggd och bya män. från svenska byggd. Och by är manum. Invånarna i bygden och i byn. Uttrycket är allitererande. Sidan 143. Not 126. I upplanslagen är och böterna betydligt högre. För en fjärdedel av skogen 10 marker. För halva skogen 20 marker. För hela skogen 40 marker. För övrigt ligger uppenbarligen upplänslagen byalagspalk 24.2 till grund för senare delen av flock 18.3. Not 127 flok 18 4 överensstämmer i huvudsak med upplänslagens B 243 Bestämmelsen borde rätteligen ha stått i rättegångsbalken. Not 128 han skrift B 6 örar. Not 129 citat med Eld som han har gjort upp. Slutcitat från svenska av Eld sinne. Not 130 sista meningen har motsvarighet i upplänslagens Bialagsbalk 24 4. För övrigt saknar flock 18.5-7, liksom flock 18. principium, motsvarighet i upplanslagen. Not 131. Handskrift B tillägger och om utsättande av giller. Not 132. Kyndelsmässan den 2 februari. Not 133. Giller stock. Hon svenska baken, neutrum, handskrift B, bagen, maskulinum. Ordet är endast känt från södra lagen. Möjligen är det identiskt med isländskans baken, neutrum, a big monstrous thing, se klisbi, vikfoson. Jämför svenska dialekter och bråkna tyckas vara större än det verkligen är, göra väsen av sig, ser vi. Troligen åsyftas samma fångstredskap som i andra lagar kallas stampa. Se i sköta lagen. Stappa. Jopplandslagen, Västmanalagen och Helsingelagen. Citaten En tung träkloss som till stödande är upphängd på sådant sätt att den av sig själv nedfaller på djuret då det kommer därunder. Slut citat. Snara. fornsvenska flata. Femininum. Ordet finns även i Dalalagens byggnadsbalk 44. Se även SAOB F 778. Not 134, vipsnara, från svenska upplöpa, femininum. Ordet är endast känt från Södermannalagen. Det betecknar enligt sluter. ordboken, citat, en inrättning till villdjursfångande, troligen av samma slag som nu kallas spretsnara, eller vipsnara. Och består i en stör, vars ena ände är nedsatt i jorden, och vid den andra som nedböjes till marken fästes en snara, som gildras med en pinne så att när djuret trampar på pinnen löper änden av stören upp då djuret blir hängande i snoran slut citat Not 135 citat om skada i broar slut citat siffror 24